Bi asteko eztabaidaren ondotik heldu da astearte honako bozketa. Erran bezala notjolege proiektuak lurralde antolaketa berri bat aurre ikusten du hogoi mila bizan goitiko hiri elkargoekin. Departamentduak alduz joanen lirateke eta ezlukete lukete gehiago esezkuduntza orokorra bere gainukanen eta eskualdeta hiri elkargoek hartuko lituzkete eskumen nagusiak. Ipar Euskal Herritik eginaden lurralde kolektibitate bereziaren eskaerari azkenean prefetak hiri elkargo handi baten proposamena eginik, coletcap de vieil dio notre légea arrunt egokia izan daitekela prefetaren proposamenarekin etorkizunean hiri elkargo handi bat sortzeko Ipar Euskal Herriarentzat qui est plutôt bien une France décentralisée à plusieurs vitesses, avec des métropoles qui remplacent les départements. Et pour des zones comme les nôtres, comme aux Pays-Bas, c'est des zones géographiques où l'intercommunalité peut être la structure de demain, c'est-à-dire la structure réelle du bassin de vie. Egutegiari dago legebiltzarrean bozkatu ondoan proiektua senatuan ez da baidatuko da. Kapde erranetan, ez du adostasuna hundirik lortuko senatari gehienak eskuinekoak baitira, baina Asamblea Nazionaleko Bigarren Irakurketan onartua izanen litzateke.